يا لا قومي من نفوس عانا قد درب السيفاني رواجت لي الموت سرا بين احراج بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين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 sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem wa šarral umuri muhdafatuha wa kulla muhdafatin bida'a wa kulla bida'atin dalala thumma amma abadu zahvala pripada uzvišenom Allah subahana huva ta'ala gospodaru svih svetova milostivom samilosnom vladaru sudnjega dana koji ima uzvišená imena i savršená svojstva donosimo salavat na Allahog poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, na njegove ashaabe, na njegovu porodicu i na sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana. Allahuma amin. Traga je braćo, u prethodnim predavanjima pomenuli smo tri osnovna ili tri temeljna pravila ehli sunnata, ul u pogledu Allahovih tabaraka veteala ta svojstava i onima, šehu l-Islam ibn-u Tejmije, govori, govori, i to su pravila koja smo izvukli iz njegovih, njegovih riječi koje ću sada ponoviti jer dobar dio braća nije bio prisutan. Kaže Šejh Oislam ibn Utajmije rahimehullah: "Wa min al billahi al-iman bima wasafa bihi nafsuh." Od imana ili od vjerovanja u Allaha je vjerovanje u sva svojstva ili osobine kojima je Allah tebareke ve teala sebih opisao. Evo je prvo pravilo koje glasi šta prihvatavamo sva svojstva i sve osobine kojima je uzvišeni Allah tebaraka ve taala sebe opisao u svojoj knjizi odnosno Kur'an. i o tome smo govorili. Zatim kaže: "A u bima wasafahu bihi nabiyuhu Muhammedun sallallahu I sva svojstva kojima ga je opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu taala alayhi ve selleme je Evo drugo pravilo. Da prihvatamo sva svojstva Uzvišenog Allaha te barekehu teala koji maga je opisao Resul sallallahu teala alejhi ve sellem gdje je sunnetu i kazali smo ako se sjećate da opis Uzvišenog Allaha jalla ve u sunnetu ili od strane poslanika alejhi salatu ve selam dije se u tri vrste ili biva na tri načina Koja su to tri načine? Ne, ne. Koja su to tri načine? Dakle, kada Rasul s.a.w. u sunnetu, dakle, opisuje uzvišenog Allaha s.a. Zato obraćao neka svojstva ili osobine Allaha s.a. nisu spomenuta u Kur'anu, ali su spomenuta gdje u? U sunnetu. I mi kažemo, postoje tri načina. Tri načina. U sunnetu, ima je poslanik, alaihissalatu wasalam, opisao svoga gospodara. Ko se sjeća koja je to tri načina? Allah i drahman. Govorom, pokazivam. Pokaziv, govorom, dakle, riječju ili riječima, dijelom i, i, i odobrenjem. Dakle, govorom, zatim dijelima, I odobrenje. Ko će da mi navede primjer iz govora? Dakle, da Allaho poslanih a.s. govorom spomene neko svojstvo uzvišeno Allaha subhanu wa ta'ala. Normalno, koje nije spomenut u Kur'anu? Znali neko? Neko svojstvo Allaha subhanu wa ta'ala. Recija. Yes, ta jeste, krali. mi smo spomenuli hadis. Biljež imam Buhari i Muslima. Injizul Rabbuna ila sama'id dunyā. Kaže silazi naš gospodar, dakle svojstvo silaska. Silazi naš gospodar svaku noć, hine yabqa thuluthul leilil akhir, kada ostane njena posljednja trećina. I govori ima li nekoga da nešto traži da mu to dam. Ima li onoga koji traži oprosta da mu? Oprostimi tako dalje. Dakle onđi je poslanik Alicatua sam spomenuo svojstvo učničnog gala kako govorom, riječima dobro, ko će da mi navede primjer dijelov reća jeste, na oprosnom Hadžu, na Hadžu, na danu arefata kada je upitao Resul sallallahu alaihi sallam prisutne da li sam dostavio dakle poslanicu da li sam dostavio objamu. pa su posvjedočili da jeste kaže dostavio si objavu Pa je Rasul s.a.v. prstom uperenim ka nebesima rekao Allahu mešhad, Allahu ti posvjedoči. Dakle nije izgovorio svojstvo, ali šta zaključuje mu iz ovog pokreta? Svojstvo čega? Uzvišenost je u redu. Allahum mešhad. Da je Allah s.a.v. iznad svojih robova. Dakle svojstvo čega? Uzvišenost. I zadnje, odobrenjem. Ja zna neko neki primjer? Navjeli smo primjer koga? Imer Robinja. Hadith ul-đari. Koji je Muawija ibn Hakem as-Sulemin udario. Jer je vuk pojao jednu ovcu njenu. Pa je Muawija udario. Pa mu je bilo žao. Pa je došao kod poslanika wasalam, u želji da se odkupi. Kaže Allaho poslaniće. Desilo se tako i tako. Kaže pokaži mi da je vidim. Dakle pokaži mi tu djevođi su robiti. Pa je video. Pa upita, onaj su seleme kaže: "E inallah." Kaže: "Gde je Allah?" Kaže: "Fi Na nebesima. I tako je došao hadis. I ovo pitanje nije haram, kako neki neki to smatraju. Nije pita, ovo je pitanje akide. Jednostavno da kad je ončića koja nije imala faculty, obrazovanje, ništa, robinja bila. "E inallah" kaže: "Fi sema." Allah je na nebesima. Jednostavno. Kaže: "Vo mene "Ko sam ja?" Kaže: Jednostavne pitanje, jednostavni šta? Jednostavni odgovor. Kaže, a takha inna mu'mina. Kaže, oslobodio ona je? Ona je vjernica. Dakle, bez filozofiranja, bez ulaženja u bilo kakve, kakvu problematiku. Dakle, jednostavna pitanje, jednostavni odgovor. Dakle, to su tri načina opisa Allaha te Tebara, kjavu Teala od strane koga poslanika, ali i salatu, wassalamu. Zatim kaže Ibnu Taimija, rahimahullah, Kaže, min gajri tahrifin vala ta'tilin ta va min gajri takifin vala temthilin Kaže, bez tahrifa, bez ta'tila ta bez takifa ta i bez temthila Na prošlom predavanju počeli smo govoriti o ovom pravilu ovo pravilo glasi zabrana uplitanja razuma zabrana uplitanja razuma u poglavi o Allaho im tabarake u ta'ala i to iz tri razloga Zašto je braćo zabranjeno? Uplitati razum u poglavlja ili u poglavlje o Allahovim tabarake wa ta'ala osobinama ili svojstvima. Zašto je zabranjeno? Šta mislite? Mi smo spomenuli tri razloga. Želim da da a, to zapamtite. Zašto je zabranjeno? Prvo, ograničenost ljudskog razuma. Ograničenost ljudskog razuma. I braćo, svi ljudi ovo prihvataju. Nema ni jednog čovjeka da kaže moj razum je neograničen. Ja tak, onaj ko to kaže, smatraš time? Smatra se ahmakom. Da <laughs> je takav nije normalo. Da kaže, "Valla moje razum je ograničen. Ja sve mogu dopući." A ima i takvih. Ima i takvih. Kažemo, takav nije nije sam svoj. Da dakle, ljudski razum je ograničen. I to svi prihvataju. I nema nikoga da kaže, "Moj razum nije ograničen. Mogu dopući sve, ja sve znam." I ja sve znam. Dakle, to je to nemoguće. Dakle što više? Puno je više stvari koje razum ne može dokustiti od oni koje koje može. Puno više. Zato kaže jedan učenjak koji je deset, desetinama godina izučavao određenu nauku i čitao na stotine knjiga. I nakon toga je rekao šta? Kaže sad znam da ništa ne znam. Sad znam da ništa ne znam. Jer kad god otvoriš jedno poglavlje nauke, vidiš koliko je čovjek manjkav, subhanallah. Zato Allah djela u Allah kaže najviše sa Laha boja njegovih robova uče. Zašto? Jer najbolje poznaju Laha te barakavu taala i njegov, i njegova svojstva, i njegove osobine. I poznaju šerijetsko znanje i svataju koliko su oni manjkavi, dakle nisu u stanju da dokuće puno više stvari nego što? Što jesu. Dakle, to je prvi razlog. Ograničenost uskog razloga. Čak braćo, spomenuli se o duše da čovjek nije u stan da dokući ono što je pri njemu. Čovjek je duševno biće, ali o toj duši koju posjeduje i bez koje ne je bio živ, ne zna ništa o tome. Ruh, pitaju te o duši. Šta je duša, braćo? <laughs> Šta je duša? Duša, duša je duša. <laughs> Kaže, te -u Kaže, problematično je, problematično je objašnjavati jasne stvari. Problematično je objašnjavati jasne stvari. Ko se bavi time? A Filozofija. Filozofija objašnjava jasne stvari. Jasne stvari. Kad kažeš duša, duša. I nemaš drugu definiciju, jer je ne poznaješ, ne znaš od čega je. Pa kako si onda u stanju svoj manjkajnim razlogom dokućiš uz višnog alaha džela, ali nisu stanju. Jer ti je bilo ko u stanju. To je prvi razlog. Koji je drugi razlog? To što je gajb, to, to... Zato što je poglavlju Allahu i te bareke u tala ta svojstvima poglavlje gajiba. Dakle, neviđenog. Onoga što nismo vidjeli, ali nam je naređeno putem objave da u to, u to vjerujem. Kao što je kaburski azab, kazna, kao što je džennet, kao što je džehennem, kao što su meleki, kao što su šeitani, kao što su e, dakle, sudnji dan i tako dalje, kao što je leohim ahfud, kao što je Allahov određenje. Šta o tome znamo? Ništa ne znamo osim ono što je došlo u objed. I u to vjerujemo i ne. Ne komentarišemo to. Ne uplećemo razum u to jer nismo ustavimo da to dokućimo. I zato je pravilo Islama kod stvari koje se tiču gajba, kako? Čujem, pokoravam se. Kalu amanna bihi kullu min indi rabbina. I govore, vjerujem u sve to. Sve to od naše gospodara. I treći razlog, treći razlog koji smo naveli, jeste da uplitanje razuma u poglavlju Allaho te bareke o tada svojstvima, braćom, neminovno će dovesti do, do jedne od četiri stvari koje su spomenute u ričima šehu Islama Ibnu Tejmije. Mi smo govorili o dvije, ostale su još dvije. Spomenuli smo prvu stvar koja se zove tahriv. Šta je to tahriv? Tahriv Je izmena, el piše ovdje da izmena. Dobro. Dobro, pošto je prošli put bilo upolamanje braće, bitno mi je da ovo znamo kako bi razumjeli ostatak ljudi. Da kaj tahrif je izmjena. Pa smo kazreli da se tahrif deli dilu dvije vrste. Kaže tahrifun, tahriful lafzi, wa tahriful ma'navi. Prva vrsta kaže jeste izmena osnove riječi, da postoji jedna riječ u Kur'anu a ti umjesto njej staviš drugu. To je šta potpuna izmjena riječi, kao što su radili ko? Jevrijeji. Sa prijašnjim objavama. Kada im je Allah djel'ahu a'ala rekao, kada da uđu u, u Jerusalimu, u Kudz, rekao im je, vakulu hita, i recite hita, hita znači oprosti nam, dova. Pa su umjesto hita rekli himta. Himta je pšenica. Ismijavajući se s uzvišenim Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovo je potpuna izmjena riječi. Ili kao što su radile jehmije. Koje su za niekale svojstva uzvišenom Allaha te wa ta'ala. Pa kad Allah kaže, Allah je sigurno sa vusa'om razgovarao. Allah je sigurno sa musaom razgovarao. Allah Allahu sigurno sa vusa'om razgovarao. Dakle, sa damom. Oli su mesto damme stavili fethu. Allah je sigurno sa vusa'om razgovarao. Šta sad znači? To sad znači, a sa Allahom je Musa sigurno razgovarao. Tako da su zanijekali svojstvo govorao. Dakle, umjesto da kažu, Allah je sa Musaom razgovarao, pa je Allah ovdje subjekat u rečenici, oni su rekli šta? A oni su rekli, sa Allahom je Musa razgovarao. Pa su Allah stavili kao, dakle, riječ Allah ovdje u rečenicu, objekat. Dakle, da Allah nije razgovarao, već je Musa govorio, Allah nije da dakle, Na taj način su šta zanikali svojstvo govora. Dakle, to je tahrif al-lafli, potpuna izmjena riječi. Postoje et-tahrif ul izmjena značenja riječi. Pa smo naveli primjer. Šta znači e, izmjena značenja riječi? Dakle, u Kuranu postoji od, dotična riječ koja upućuje na izvjesno značenje. Međutim, oni koji niču svojstva kažu ne... Potim se pod, ne podrazumijeva, to već se podrazumijeva šta? Nešto drugo. Da te mjenja značenje riječi. Pa kad Allah dželle vale kaže Ar-Rahmanu 'ala al-Arshi stava, milostivi mi se na Aršu zvisio kaže istala, to stoji u Kur'anu, ali vjerujem, ali to ne znači istela. Istela tu znači istaula, za gospodariti. Za gospodariti. To je i to su spominjali prošlog predavanja. Upitanje ima Mali je sjedio u mesdžidu došao je jedan čovjek i pitao, kaže, šta je to iz teva? Pa mu rekao, iz teva manu, iz uzvisiti se to nam je šta? Poznato, mi znamo šta to znači. Iz riči rič isteva nam je jako poznata. Kaže, وَلْكَيْفُ مَجْهُلُ Kakvoća toga je? Nepoznata. Dakle, ne znamo kakvoću toga. Kako se Allah uzvisio, to ne znamo. Kaže, el الْإِمَانُ bihi وَاجِبُ Vjerovanje u to je vađib. وَسُؤَلُ عَنْهُ بِدَعُ Kaže pitati o tome i raspravati o tome šta Novatarija kaže pa na redu je čovjek Israejđan. Israejđan. Šta je dovelo braćo do ovog tahrifa? Šta je dovelo braćo do toga da neki ljudi zaniječu ili izmjere ova svojstva uzvišenog Allaha te barekuta? Pa kada Allah subhanahu kaže jedullah, Allahova ruka kaže ne, jed ovdje ima značenje snage ili moć. Šta je Šta ih je dovelo do toga? Molim? Uplitanje razumu. Šta su oni prvo uradili? Oni su prvo u svojom mozgu, dakle u svojim razumima, uporedili Allaha sa stvorenjima, pa to nisu smeli primatiti, pa su onda šta? Izmirili. Pa su onda šta? Izmirili. Znači je da ne bi upali upali u poređenje. Dobro. Druga stvar jeste tahtuil. Šta biše tahtuil? Imate ovdje. Kaže, ta til je negacija. Dakle, prvo je izmjena. Dakle, da privataš riječ, ali izmjeniš njeno značenje. Kaže, drugo je ta til. Kaže, da zanječeš značenje. Dakle, ne da ga izmjeniš, nego da ga zanječeš. Postoje dvije vrste nijekanja nije ili negiranja. Potpuno i djelimično. Šta je potpuno? Potpuno negiranje svih svojstava. Kao što su uradile džehmije. Ima jedna, jedna skupina ovom umbetu koja se pojavila u prvim stoljećima zvane je Djehmi je, dobili razi po jednom čovjeku po imanu Djehmi ibn Safuanu koji je zanijekao sa svojstvo uzvišeno ga Allaha djelevan. Allah ne posjeduje svojstva niti osobine ili kao što su uradile muatezine koje su prihvatile imena a zanijekali svojstva. Pa kažu Allah je ar-Rahman Milostivi, ali bez milosti. Kaže Allah je al koji zna ali bez znanja. Kaže mi privatiamo to ime, ali ni ime ne sadrži svojstvo. Zašto su ovo radimo? Zato što ako bi privatili svojstva, tada bi uparili poređenja Allaha sa stvorenjima, kaže ne možemo to raditi. Ne možemo to. Zašto su repide čuli ste recimo nekada na predavanjima, kaže mu Tezele govori o stvaranju Kur'ana. Da je Kur'an stvoren. Pa imam Ahmet odgovara da Kur'an nije stvoren i tako dalje. Zašto su reki da je Kur'an stvoren? Šta mislite? Da, da bi zanegirali svojstvo govora. Je u redu? Dakle, Allah ga je stvorio, dakle nije govorio. Ne, u je Allah šta? Stvorio. U tome je pojenta. Dakle, zanegirali su svojstvo govora. Čim su zanegirali svojstvo govora, rekli su Kur'an je stvoren. Jer ako prihvatimo da je Kur'an Allahov nestvoreni govor, znači da Allah ima svojstvo govor. Ili vam ja sam sad to obraćao? Zbog, zbog čega je bitna ova tema? Inače je bila kroz istoriju Islama. I kakve su sve zabude poticale od toga da ljudi nisu razumijeli ovo pogled. I postoji druga vrsta negacije, a to je dijelimična negacija. Kao što čine neke skupine iz ovoga umleta, pa zadnije ću, recimo, prihvate sva imena, I neka svojstva da dakle, ali ne, ne sva. neka svojstva pa primate recimo svojstvo znanja svojstvo vida svojstvo sluha svojstvo postojanja ili života i tako dalje ali recimo niču svojstvo milosti niču svojstvo uzdizanja i tako dalje i tako dalje a mi smo rekli prvo pravilo osnova da prima tamo sva svojstva koja je Allah subhanahu wa ta'ala spomenu. I zato ehli sunnet neniče ni jedno svojstvo, ni jedno. Koje god je Allah svojstvo spomenu privatamo. Privatamo. Bavo. Sedjeća stvar o kojoj nismo govorili jeste takozvani tekjiv. Obratite pažnju. Šta je to tekjiv? Tekjiv zapravo jeste kak hoće. Jeste kak hoće. Neki ljudi braćo Neki ljudi, braćo, uh, vole mnogo da pitaju. I mnogo vole da znaju stvari koje ih se ne tiču. Koje ih se ne tiču i od koji ne koristi. Tako neki ljudi su ummetu pitali, kada je Allahovote barake oteala svojstvo spomenuto, a kako je ono? Pa kada Allah kaže Allah je milostiv, a kakva je to milost? Allah vidi, kako Allah vidi? Allah zna, kako Allah zna? Allahova ruka, kakva je Allahova ruka? To je tekiv. Uplitanje u šta u? U kakvoću. Uplitanje u šta u? U mi, mi ne kažemo, mi ne kažemo, joj brate paživo jako bitno, mi ne kažemo da Allahova svojstva nemaju u kakvoću. Mi kažemo da Allahova svojstva imaju u kakvoću. Ali mi šta? Ne ulazimo kakvo ću i ne pitamo kakvo ću. Zbog čega, braćo? Da bi nešto znao kakvo je. Ili kako možeš da znaš kakvo je nešto? Kad ne vidiš. Prvo kad vidiš, kad nešto vidiš, kaže to je tako. Je l u redu? Ne možeš da znaš kakvo je nešto dok to šta ne vidiš. Kaže vidi osob i opišeš ga. To je primarni I prvi način da nešto, da neći u kakvoću saznaš, da vidiš. Da li je neko vidio Allaha? Nije vidio Allaha, te bareke o teala ljudi. Kako možeš da znaš kakvo je, a nisi video, A nisi šta? Nisi vidio. Dakle, ne ulazim u kakvoću. I drugi drugi način. Koji je drugi način da znaš kakvoću? Molim. Molim. Ne ne. Da čuješ od nekoga. Da čuješ od nekoga. Da te neko kaže i obavijesti to kakvoči toga. međutim da bi te obavijestio kakvoči toga, šta je potrebno? Ili da ga vidi, ili da Ne ne, ili da ga uporedi sa nekim. Pa kaže to je, znaš kako je to, to je isto kao tu. Ja vjerujem. Da kebezdao kakvoči nečega. Moraš ili da vidiš, ili da ga uporeniš sa nečim. Pošto Allaha nismo vidjeli, i Allah o sebi kaže, se ke Allahu ništa slično nije, znači ne možda ga sa čime uporediti. Pa da kažeš, Allah je slično od tome, ne? Allahu ništa nije slično. Šta to znači? To znači da kakvoću ne možemo znati. I zato, kada je, kada je došao onaj čovjek imao morak i upitao kakvoći, Na religiju da registro kaže: "Was su'alu anhu bid'a", kaže da pitaš kako je ili kakvo je to svojstvo toj novotarija. Kaže iza izmiščina. Reci. Haj ovo, se kako voliš. A nije strašno inshallah. Jest. Jel ovo jasno, braćo? Da je zabranjeno je šta ulaziti u ukakoću, ali mi kažemo i vjerujemo da to svojstvo ima kakvoću. Ona je onakva kakva doliko je Allahu tebareke ve taala savršena i mi to ne znamo. Takođe braćo Allah nas nije obavezao time. Nije te Allah obavezao da ti znaš kakvo su njegovi svojstva. Kao što ne znaš svojstva i osobine svoje svoje duše. Zato kažu islamski učenjaci. Kaže ida sa aleka ahadun. Kako jenzil robuna? Kaže ako te neko upita kako gospodar silazi nad zemansko nebo kaže ti reci kaže Allah nas je obavijestio da silazi a nije se nas obavijestio kako Allah nas je obavijestio da silazi a nije nas obavijestio obavijestio kako i mi tu mi tu stajemo i četvrta stvar braćo i četvrta stvar jeste takozvani temsil šta je temsil? temsil je poredjen, poredjen. a to je da čovje kaže Allahovo svojstvo, određeno, je kao svojstvo nekog stvorenja. To je temfir. I ovi ljudi se u islamu nazivaju muđesime ili mušebbihe. Dakle, oni koji su uporedili Allaha sa njegovim stvorenjima. Koji su uporedili Allaha sa njegovim, njegovim stvorenjima. I ovo je zabranjeno, kako ovdje piše, iz više razloga, iz više razloga, prvo zato što je osnovno pravilo kod Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstava šta? Lej se ke mitrihi še, njemu ništa nije, nije slično. Šta god da pomisliš, šta god da zamisliš, Allahu subhanahu wa ta'ala to nije, nije slično, nije slično. I mi ne upoređujemo Allaho te barake wa ta'ala niti bilo koje njegovo svojstvo sa svojstvima stvorenja. I to se zove kako antro antropomorfizam. I zato neki ljudi optužuju nas, kaže to su antropomorfisti. Odjelovljenje čega boga? Antropomorfizam, dakle jeste e, davanje Bogu svojstava svojstava, kažu Bog je sličan čovjeku. Kao što je recimo u kršćanstvu. Kao što je u kršćanstvu recimo. Mi kažemo ne, nije nikakav je nikak antropomorfizam. Kod nas je osnovno i primarno pravilo lej se ke mitri i šei, Allahu ništa nije slično. Allahu subhanahu wa ta'ala ništa nije slično. Ali mi kažemo neka Allahova tebareke wa ta'ala svojstva su slična svojstvima stvorenja u imenu. Jel u redu? Dakle, slična su u imenu jer Allah tebareke wa ta'ala se nama obraća ljudskim govorom dak te govorom koji mi koji mi razumijem koji mi razumijem takođe braćo moguće je nekada da postoje neke stvari koje su u osnovi u izrazu u riječi iste ali im je značenje različito ili nije moguće jel moguće da se, da se neke neke stvari isto nazivaju ali da su u svojoj osobini i svojstvu različite kao što je recimo džennet Kaže oni će biti u džennetskim baštama. Kad kažeš džennetske bašće, padne ti na um luk i krompir i paradajz. Je l tako bašta? Može padati. Je l tako što ti padne na pamet? Kaže pomalo bašta luka, luk, lija, i tako dalje. Kaže Ibn Abbas kaže laisa fil dženneti ma fil ardi illa Kaže nema ništa u džennetu. Od onoga što je na zemlji osim imena. Kaže nema Ništa u džennetu. Od onoga što je na zemlji, osim čega? Imena. Dakle, poklapa se u imenu. Ali se u svojstvu i osobini šta? Nikako ne poklapa. Tako i sa svojstvima Allaha. Allahova ruka jeste. Allahu subhanahu wa luka. Ne ulozimo u kakvoću, Privatamo je, ali kažemo, nije slična svojstvina stvorenja. Kako je, kako njemu dolikuje? Subhanahu wa ta'ala. Ili recimo, kaže Allahov poslanika lajisaatu wa saramu. Da Allah subhanahu wa ta'ala o جنته البريميو nagrađuje svojim robovima. Kaže fiha ma la 'aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara Kaže u njemu ima ono što oko nije vidjelo, ha, uho nije čulo i pamet ne može zamisliti. I sad ti kaš šta li je to? <laughs> I kako li je to? Pa kako ćeš znaš kako je to kad pamet ne može zamisliti? Ja vjerujem tako i svojstvo subhanallah i veoma jednostavno i lako ili nije lako jednostavno Allah subhanahu wa ta ta'la bih jednostavno kaže u džennetu ima ono što oko nije vidjelo uo nije čulo a pamet ne može zamisliti i čovjek se kaže e, šta li je to kako li je to šta to može biti a da ja ne mogu zamisliti <laughs> pa može insano razum ograničen razum ograničen više stvari ne znaš nego što znaš ali je čovjek šta spreman da raspravlja da polemizira da se upliće da zabija nozđe mu nije mesto i tako također Takođe recimo kada kažemo noga jel noga hm. imamo noga čovjeka i noga od stola kaže slomila mu se nogara <laughs> nije isto jel tako kod nas ljudi nije isto Kaže, ne znam, noga sto noge. I noga čovjeka isto, nije isto. To je noga kakva njemu dolikuje i noga kakva tebi dolikuje. I kažemo, Allah te kaj tala ima svojstva kakva njemu dolikuju. I ne znamo kako su. U imenu su, Allah subhanahu ta'aih, tako je nazovi i mi to primatamo. Ali ne znamo, nije ovu, nije ovu kakvoću. Ili lice, ili bilo šta drugo. Uzmeš recimo, kaže lice, lice čovjeka. Lice... Lice novčanice. Ima lice i naliće. Je tako? Kaže lice. A Lice. Kaže je lice ili naliće? Lice. Tako da mnogo stvari postoji koje su iste u imenu, ali različite u osobini i svojstva. Pa šta je onda sa gospodarom svjetova koji nije stvoren, a koji je sve stvorio i čija su svojstva savršena i uzvišena i koja ljudski razum ne može, može dokućiti. Ona je braćo ko ovo da. Ko zna i želi da svati i ne želi da polemiše, Allaha mi vjera će mu postati veoma, veoma lahka i mnogo druge, kod mnogih drugih stvari bit će rahat. Bit će šta? Rahat. Wallahu jalla wa ala alamu sallallahu ala nebina Muhammed. Nastavit ćemo, ako Bog, da sljedećeg prodamaj. ألا قومي من نفوس قد درب السيفان رواجت للموت سرا بين أحراش الظلام